Bona tarda, bona tarda a tots, amics i amigues del programa Aires de Cultura. Bé, a veure, a veure de parlar coses actuals. Actuals. A veure. Gratacels. Fins ara, els gratacels com eren? Verticals. Verticals. A veure, mirem fotografies. Doncs, tots són verticals. Tots eren verticals, diguem les coses. Què està passant? Cada dia s'avancen coses. Cada dia surten coses noves. Cada dia, cada dia, cada dia, si mirem una mica d'informació, hi han coses que no estan a la nostra terra, però que verdament estan en altres països. Doncs ara, ara, resulta que els gratacels són verticals, o sigui, de terra cap amunt, cap al cel, o horitzontals, de dreta a esquerra. Com pot ser això? A veure, resulta que hi ha molts països que s'estan multiplicant. S'estan multiplicant pel que en parlo. S'estan multiplicant. Necessiten espais. Necessiten espais i si modifiquen cap amunt i de dreta esquerra en l'aire, no hi caben. Però cases, o, que són com pisos, pisos, el que sigui preciosos, preciosos. Resulta que com es fa? Ja n'hi ha, eh? Hi ha una part de Xina. Hi ha una part de Xina, perquè Xina és molt gran. Sabem que Xina té les coses molt extremes, o molt bé o molt malament, però la part bona és un dels llocs on hi han més gratacels verticals i horitzontals. Per entendre'ns, com ho fan? Primer, o sí, sigui, construeixen una part dels gratacels a l'alçada que els interessin a ells una vegada tenen una alçada primer, perdó he descuidat de fer una cosa perquè ho vaig anar-ho veure i m'he descuidat o sigui, imagini's que posen un vertical, dos, tres, quatre per exemple, quatre eh, gratacels separats perquè no poden estar pas enganxats separats, però ben separats ben separats que puguin passar els, els camions o els, que, els autobusos o els, la gent, o que sí. O sigui, a terra per entendre'ns, separats per exemple 4, dic quatre com poden ser 6 o com poden ser 8 a l'alçada, a una alçada que ells volen el, la quantitat de metres que vulguin aturen i llavors fan un gratacels de dreta esquerra, o sí, sigui, com si fos el tope així ens entendrem, no? El tope, la part de dalt dels gratacels. Però, però, aquests, aquest tope, aquest tope és un gratacel perquè està dalt de, de tot. Aquest tope és com, una vegada han fet aquest tope, és una cosa que es connecta es connecta amb el terra de baix. Per què? Per què? Perquè sobre d'aquesta plataforma que uneix tots els gratacels, els quatre que hi ha, dic quatre com sis com vuit, els uneix, està contactat amb el baix de tot, o sigui, passant per mig, passant per dins, que hi ha els pisos, que hi ha tot el que hi hagi, tot el que hi hagi els magatzems, els magatzems, els els sortidors que hi ha de tot a dins, perquè ara els gratacels hi ha de tot, absolutament de tot, doncs les botigues, els restaurants, tot això, doncs es comunica, hi ha un tros que es comunica. Per què es comunica? Perquè a sobre d'aquesta plataforma, així ens entendrem, torna a continuar el gratacels fins més, més amunt, més, x metros, x metros, altra vegada més cases, o sigui, que una vegada acabat els gratacels, els gratacels, verticals, així ens entendrem, o sigui, a la meitat d'aquests gratacels, d'alçada, verticals, hi ha una plataforma on poden haver-hi metros, o tramvies, o autobusos, o el que sigui, per comunicar tota la gent que, en lloc de comunicar-se amb els transports de baix, de terra, doncs aquestes persones pugen, per exemple, per un ascensor, a llavors, en aquest ascensor, en aquest lloc on hi ha aquesta plataforma que és un gratacels vertical, no horizontal que barca els 4 o els cinc eh, gratacels, que es puguin comunicar amb tots els altres gratacels, i també puguin, puguin pujar amb ascensor, des d'allà surten uns ascensors que puguin anar a la part correcta segona, per entendre'ns, de sobre els gratacels verticals. És, és que és curiosíssim. Aleshores, resulta que a dalt poden haver-hi doncs, què li puc dir? Poden haver-hi deu pisos més. O sigui, primer poden haver-hi posem que n'hi hagin, jo què sé, 20 pisos o 30 pisos. Després hi ha aquesta, aquest mm, gratacels horitzontal que atravessa Pràcticament tots els els atravessa, perquè és com és un, un tros que fa una plataforma que travessa per què? Perquè hi ha tots els moviments, tots els moviments per poder anar-se d'un cantó a l'altre i no tenir que anar a baixar la terra, que es puguin connectar amb tots els altres verticals eh, grat a cels. I a sobre, si per exemple, estàs en el gratacel número 1 i tens que anar en el gratacel número 4 però estic parlant de, de l'alçada ja molt alta doncs tens que anar amb l'autobús d'aquesta d'aquest horizontal i llavors arribar fins a la quarta o fins a la tercera torre i a partir d'aquí també tens encara 15 pisos més amunt llavors tens els ascensors per pujar o sigui, connexió des de la planta, primer puges amb, els, o sigui, amb el que vulguis, diguéssim, dels que són verticals. Si aquests verticals estan connectats amb els altres, que és una altra plataforma, allà hi ha autobusos, també hi ha de tot per poder-te connectar amb un altre lloc. Perquè estem parlant de l'alçada, alçades molt altes. I llavors, si a sobre vas amb un pis que està a sobre d'aquestes plataformes, veuràs una altra continu la continuació, dels gratacels. Això s'està posant de moda a les zones en aquest moment de Xina, on hi ha més gent, on viu més gent, on hi ha una part una part de Xina que hi ha moltíssima gent, però moltíssima gent, i és que no tenen més terreny per edificar terra. Tenen que edificar a l'aire, a dalt, a dalt. Fins ara el gratacel Comunicàvem al terra i tot el que necessitaves era baix de terra. Ara no. Ara pensem fer això i resultarà que el, els que visquin en el, el, la part del mig, aquesta, si no volen baixar tot el més a la terra, no cal, perquè tindran, tindran piscines a la segona part, tindran piscines, tindran hotels, tindran restaurants, tindran magatzems, tindran, és que tindran de tot, oficines, tindran piscines, eh, pisos particulars tindran de tot o sigui que són coses curiosíssimes però curiosíssimes i a més a més encara no acabat a dalt de tot a dalt de tot perquè clar és que, és que no sabem el que passarà ara que encara són molt més alts a dalt de tot hi ha una altra que és una plataforma que va de dreta a esquerra en aquesta normalment que és la de dalt de tot és la per disfrutar, eh? que si sí, has de disfrutar pots anar un a un barc a l'aire lliure, amb un parc i eh, potser una piscineta i puguis jugar golf i puguis jugar eh, a pim-pom o puguis jugar eh, a tennis. com que resulta que és un ja jo he dit que barca 3 o 4 mm, grates cells rectes verticals, que estan separats entre ells molt, doncs allò és molt gran aquest horitzontal és enorme què? Llavors la gent de tots aquests eh, gratacels ja no baixen a la terra eh, als restaurants ni baixen a comprar ni baixen a res pues fan al revés, pugen cap amunt perquè quan tenen primer l'ascensor d'aquí el, prim, el primer lloc que travessa tots i després l'altra vegada fins a l'altre torna a veure els ascensors es belluguen dins tot, absolutament tot ho tenen dins del món dels gratacels verticals i horitzontals. Això és algo curiosíssim que s'està fent. Hi ha o sí, hi ha mitjans de transport, Hi ha per públic, tot alladal, totlla dalt. i cada vegada, cada vegada, doncs faran més edificis a Llladal alladal perquè baix interessa i ihir no hi crem, nocam. sensequa el temps. Amics amigues, gràcies per estar amb tots nosaltres aquí en el programa Aires de Cultura i com sempre els envio aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai. Adéu, adéu, adéu! Aires de Cultura, a Ràdio Palafrugell. La cultura a l'abast de la mà. Aires de Cultura.